Ugh. Köszöntölemeket, jó reggelt, az India Mangja, Hangja magazint hallják, Bányai Géza vagyok, Gruber Zoltán kezelim a technikát. Ma három fő témánk lesz, az első az indiai bejelentkezés, én már azt mondom, hogy szokásos, persze a múlt előtti alkalom, és két héttel ezelőtt, hogy nem hetente, nem két hetente vagyunk, ez sikerült. Én nagyon remélem, hogy fog sikerülni, hát igazság szerint, hogyha nem sikerül, azért valami szépet funk helyette is hallani. ha minden igaz leveles Zoltán bombéből fog jelentkezni. A mai napnak van egy, egy izgalmas eseménye. Ma Budapesten van a Nemzetközi Ajurvéd a Kongresszus és Szakkiállítás. A maga nevében az első, Magyarországon és Európában is ritkaság. A szervezővel dr. Rész Istvánnal hallanak majd egy telefoninterjút. Egyébként meg szeretném jegyezni, hogy ez a kiállítás ez, és konferencia látogatható, tehát nyugodtan ki is látogathatnak, majd ezt elmondom részletesen. A műsor vég utolsó felében pedig Gerecs Gábor fogunk beszélgetni, erőszakmentességről és az állatvédelemről, hindu szemmel hallgassanak bennünket a India Hangja magazint itt a civil rádióban. Tá. Thank a telefonnál, Leveles Zoltán. Haló? Igen, itt vagyok. Hol vagy? Hát, eh, bombájban vagyok, és nagyon kalandos a, a bejelentkezésem. Uh, ugyanis az volt, hogy én, uh, hát úgy három hete vagyok itt Indiában, de úgy látszik, hogy még igazából még mindig nem érkeztem meg, ugyanis olyan naív voltam, hogy délelőtt átmentem az elefánt a szigetre, és arra gondoltam, hogy majd onnan a a Nyugodt-Szigetről, a Bombay-Zűrzavántól jó messzire, messziről fogok bejelentkezni. Csak hát az volt, hogy az, amikor megérkeztem, akkor, akkor már volt igazából egy és a a hajón, hogy vagyó lesz-e telefon összekötetés. Uh -huh. Hát nem volt. És akkor vissza kellett jönnöm, és ha hiszed, ha nem, még léhegek is, most kötött ki a hajó ide, a Bombay-India kapu, kapu volt, és... Kácsáztam, és itt vagyok. <gül> mobilról beszélsz egyébként? Tessék? Mobilról beszélsz? Nem a mobilról beszélek, ugyanis hát ott van egy külön történet. Múltkor azért nem a mobilomról beszéltem, mert, mert éppen nem volt térerő. Annak ellenére, hogy a, a Indira legfontosabb autópályáján mentünk, tehát agra is, drive-bord között voltunk, egyszerűen elment a térerő és akkor Kellett talán ilyen úccili kulitintyot, és ezt megbeszéltük múltkor. Most pedig az van, hogy lebeszéltem az egységeimet a mobilról, az indiai mobilról, és hát ez egy olyan szolgáltató, ez egy, ez egy hazai, annak ellenére, hogy jönnek már a, a nálunk is ismert nagy multinacionális mobil cégek felvásárolni a hazai a mobil Úgy ha, érted a hazait, hogy indiai? hát, ja, hát igen. Indiai. Hát azért a három hét úgy látszik elég átalakított, igen. Na, és hogy valahogy ez egy helyi mobilszolgáltató, országos lefetettségű, csak van egy olyan érdekes hátültője, hogy hogy például delhi és bombeiben nem tölthetős fel. Uh -huh. Azt nem tudták elmagyarázni, hogy miért is hogy meg nem is értem a logikáját, de szerintem Indiából az embernek esélyt, és semmi, logikai összefüggéseket. A, a lényeg, hogy én hétféj óta Delhi-ben vagyok, illetve utána áthetem bombay két nappal ezelőtt, vagy három, már magam és hát ezért nem tudtam szálltolni. És most egy ilyen ö, útcéli, fülkéből beszélek. Ezek az std k ez is egy ilyen STD? STD Office, igen. igen. Három telefon van egymás mellett, és nem tudom, hogy lehet-e hallani, lehet. a zajt Igen. Egy picit esetleg a telefont el is tarthatnád, hogy egy kis hangulatképet adnál a környékről. Hát azt hiszem, hogy elég. Valamit lehetett. Igen. Ja. Szóval egymás mellett nagy, nagy hívvel beszélnek mellettem. Három hatalmas víros telefonról, a két fehérről. Amit látok, az a, ez a gateway of India, tehát nem, a, nem az india kapu, ami a található, hanem ez a, hát nem tudom, hogy ez hogy kellene, mert az egyik a gateway of India, a másik a gateway of India, nem tudom, szóval, hogy ezt magyarra hogy kellene fordítani. A lényeg az, hogy amikor hajóval érkeztek a század elején még a, a magyar india rajongók, akkor ezt a kaput látták meg először indiából. Tehát baktai és mások is általában Bombayba kötöttek ki először? Baktai vagy mások is általában bombéba érkeztek először? Egészen biztos, hát hajóval csak ide lehetett érkezni. A... És hát, itt van még a, a hatalmas Statyman nevezetű hotel, egy luxus szálló, ami a világ egyik legkiválóbb eh, uh -huh. szállodája címet viseli. Ezt eh, a párci származású Tata úr építette, aki eh, tudjuk, hogy a világ egyik leggazdagabb embere volt, és a, a leszállodatja ma is az. És hát a sztoria ennek a hotelnak az, hogy, hogy amikor valahol Londonban, vagy legalábbis Angliában próbált megszállni egy, egy komolyabb szállodában, akkor hát mivel, hogy ilyen hát a szállodás és a bőszíne miatt nem engedték be a szállodába, és akkor visszaért bombay és megépítette egy szállodát. És hát ez, ez most egy egy olyan, hát nem tudom megítélni hirtelen, egy ilyen 25 emeletes szállod, egy luxus szállodra. Ezt látom. Ezeket hát a rengeteg e, taxit, ezek ilyen 30-40 éves járművek, amik itt futnak Bombelyben a teteje sárga, és hát olyan hasonló, mint az ambaszárdról, de ez nem ambaszárdról, hanem annál kisebb, tehát hogyha valamire való ember ha beleül, akkor a fejét azt mindenki kell, hogy... Kajcsa, hogy ki kell, hogy valahogy a nyakát, hogy beszéljön. Ugye az ambaszádor az valami 1940-es évekből származó autónak a, a változatlanul gyártott változata, ugye? Minden, hát még, még egy-két évvel ezelőtt én jártam ambaszádor autószalomban, tehát gyártották. Valaki szerint még mindig gyártják, de én úgy hallottam, hogy már nem gyártják, és hát a magyar tézben amit velem két és fél millió Körülé az ára, a dízel is vannak, nem is. Én nagyon szeretem, rendkívül stápapíró, és a dizájnja szerintem gyönyörű. A, sokszor beszéltél arról, hogy Indiában milyen az asamokban az élet, a falukban, de arról még nem beszéltünk, hogy Delhi vagy Bombé az milyen. Az a baj, hogy, hogy nagyon rosszul hallak és neked sajnos hangosabban okay. engem egyébként jól hallani. Tökéletesen hallunk, megpróbálom egy picit hangosabban. Hogy a vidékhöz képest a nagyváros milyen Delhi vagy Bombay? A vidék és a nagyvárosok közötti különbség? Igen. Hát mégis, Bombay-ről az beszélik, hogy már 15 millióan napják. Hát ez egy óriási sziget tulajdonképpen, ahol Bombay elterül. India leggazdagabb városa, legalábbis ezt mondják. És hát tudjuk, hogy itt van az indiai filmiparnak is a központja, a Bollywood. A, hát konkrétan mondjuk azért egy, egy olyan 35 kilométerre van így a belvárostól. És körülbelül hát ez a, a várost e, így nagyjából le is írja, így, Tehát ilyen távolságok vannak a városon belül, hogy ilyen 40 km az egyik célétől a másikig. Óriási tömeg, el sem lehet képzelni azt, hogy az ember itt egyedül maradjon és, és egy picit kükötten el, el, elgondolkodjon, ha csak nem a hotelszobában, de Um, amúgy pedig, ha választom egyet, természetesen a vidéket választom, azért is szerettem az Elefánta a szigetről bejelentkezni. A, az Elefánt sziget pedig egy, egy nagyon szép hely. Ezzel, ahogy a nap, 1500 évvel ezelőtt készült barlangcantumokról van szó, amit e, e, hinduk faragtak. Állítólag búcsisták kezdték, aztán hinduk fejezték be, valahogy így történt, és itt található Elefántán a a, egy. Azt hiszem, a világ a legnagy, legnagyobb, ö, ö, hogy mondják ezt, szobor portréja. Van ilyen szó. Jó. Akkor csak a, a fej látszódik. Én, hát, valami 5 méter magas, uh -huh. Ez egy Trimóti táprázoló uh, portré, ami uh, síva, Vishnu és uh, a ki -ki Brama. Bramma. Bramma, köszönöm szépen. Uh, az uh, uh, uh, Ezekben a régi műemlékekben folyik még ma valamilyen imádat? Vagy lehet látni, hogy hogyan működhetett ez 1500 évvel ezelőtt? Ezek a barlangok, akár legyen az Ellóra, vagy legyen a túlparton ott uh, madrat körüli uh, Mahabali Purani barlangok, vagy legyen az elefántai barlam, tehát amit már ilyen 1000-2000 éves barlam, akit imádat nem folyik, de természetesen amikor érkeznek a, az arándokok, azért ők tisztületeket kifejezik, mindenképpen meghajló, meghajolva lépnek be ezekből a templomokat, de terzetesek már nem élnek itt, és ilyen értelemben nem élő helyek ezek már, hanem inkább múzeáris, látogatottságú ö, szent helyek. Volt egy, egy nagyon érdekes élményem egyébként. A többi is. A, most, amihez személytett konkrétan, a, a, a, a tanítók, az indiai tanítókkal kapcsolatos élményem. Ugyanis, amikor e, valaki sztárolva van, akkor nekem a, a, valahogy automatikusan egyfajta skepticizmus indul be az elmémben. Lehet engem hallani, jó? Igen, nagyon jó. Ja. És e, hát akár világvallási Rangos vezetők is legyenek, tehát tárolva vannak, akkor nekem egy picit uh, vannak fenntartásaim, hogy most valós-e az a, az a hiszterikus hangulat, ami körülvesz egy-egy ilyen vallási vezetőt, vagy pedig inkább tényleg csak egyfajta ilyen feltuningolt hangulat ez, hogy milyen ami körülveszi őket. Így volt ez, a be kell valam, így volt ez például Teréz anyával a kapcsolatban is nálom, hát úgy gondoltam, hogy azért... Biztos, hogy nagy személyiség volt Terézonya, de azért azért, hát ö, nyilvánvalóan, hogy a, a, a média meg ilyesmi, az, az megtöbbször özte a, a sikerét. De most, amikor meglátogattam egy-két egy évvel ezelőtt ö, is, meg többször is meglátogattam már Kalkutában a, a kolostorait, és beszéltem a, a Nirvana ővérrel, aki, aki most az ő hát, ö, kitódja akkor hát meg kell mondanom, hogy egy olyan hatással volt rám ez a, ez a Nirmala nővér, hogy, hogy azonnal megértettem, hogy minden bizonyal a Teréz anya is egy óriási személy lehetett, hogyha ez a, ez a Nirmala nővér, hát ahogyan beszélt, amilyen élő és ragyogó volt a tekintete és meggyőző volt a jelenléte, az öm, egyszerűen öm, meg kellett, hogy győzön engem, hogy, hogy Teréz anya is egy hasonló személy. Na most, amiért ezt mondtam, hogy... Öm, most a múlt héten Rissi töltöttünk egy közel egy hetet, és hát a legnagyobb assámban a parma Nikétánban szoktam megszállni a, a csoportokkal. És hát itt a leghíresebb, a legnagyobb a ganga tudja az esti ganga ünnepség, és hát a helyi guru, egy nagy szakálas, gyönyörű, gyönyörűen megigazított szakáll, tehát ápolt szakáll, a, a haja is mindig frissen mosott, és minden este ott van lejön, ő is elé, elénekli a, a dalokat, a ganges naplementekor, természetesen. és hát már évek óta, hát azt hiszem, hogy hét éve járok oda, és mindig csak néztem, akart olykorra tekintetünk, köszöntünk egymást, ennyi volt. Hát meg kell mondani őszintén, hogy volt egyfajta fenntartás bennem, mert az a, ez a túlzottan ápolt szaká, nem tudom, az a, a körülötte is volt egyfajta ilyen, ez biztos nem a testílusod. Bocsáss meg? Csak vicc volt, ez biztos nem a testílusod. <gül> Jó, ja, e, e, a lényeg az, hogy az a, a rózsasztíni felhang volt, ami körülötte volt, gondoltam, hogy, hogy nekem szép, meg minden jól érzem magam, de hogy különösebben nem kerestem a társaságát. Na most az történt, hogy beinvitáltak bennünket a gangapudja után, mi találkozunk a mesterrel. Először még mondtam, hogy én nem akarok davarni, és aztán jött egy más valaki, aki még egyszer beinvitált, és és hát bizony pillanánapok alatt bent találtuk magunkat a, a mester előtt, és hát először csönd, udvarias ismerkedés, és aztán egy-két kérdést feltettem, aztán a többiek is megbátorodtak, és hát meg kellett értenem, hogy egy, egy, egy, valóban egy, egy karizmatikus és egy komoly személyiség, annak ellenére, hogy esetleg minden tekintetben nem tekinthetném, vagy nem tekintem a példaképben meg. És hát ezzel kapcsolatban azért teszem be, hogy, hogy a nyugati ember egy picit olyannak tűnik nekem, hogy, hogy ha, ha egy picit is valakiben az ember talál olyan jellemvonást, ami számomra nem teljesen elfogadható, akkor az ember képes teljesen visszautasítani. És hát ezt tanultam meg valahogy ebből a találkozás találkozásból, hogy hogy lehet, hogy nem százázadikosan felel meg az én igényeimnek, vagy érzésemnek, de mégis egy kimagasló személyiség. És ahogy ezen gondolkodtam, hát ő az egyik nagy gurustári sztár itt Indiában, és van még két nagy, nagyon sztárolt gurú, a Sri Sri Ankar, meg a Ramdev uh, Maharács. Most, uh, ahogy egyik barátomat vártam, most éppen a repülőtéren, egy uh, tegnap előtt azt hiszem, és akkor cseteltem is veled, és akkor egyeztettük véglegesen a mai beszélgetést, időpontját. És akkor én, hát én azért kimentem este nyolckor, dolgoztam a számítógében, megírtam az india hangja hírlevelet, meg ilyesmit szét is küldtem, és lefeküdtem aludni egy picit, egy-két órát, és én hatalmas üdv rivalgásról ébredtem. És hát néztem, hogy vajon ki fog érkezni, és hogy az üdvri uh, rívalgás meg ismételte magát egy-két percenként. Ez nem folyamatos volt. Oda mentem én is, hogy kit várnak, hogy valami színésznőt vagy, vagy esetleg a krikertes fiúk érkeznek, akik előtte egy napban nyerték meg a világbajnokságot, És az hát óriási kavargák volt a hogy ahogy megérkeztek az aranycsapat. És gondoltam, hogy most újra... Megért jött valaki onnan a BB-ról, mi van. Mert vártam, vártam csak hopsz. Még nagyobb magás Azt hittem, hogy szép fognak engem ott szedni, meg össze fognak nyomni. És hát megjelent ez a, a sisi Ravi sankar nevezető tanító. És aztán közeledett, hogy egy-egy pillanatra lehetett látni. És, és hát bizony egy nagyon kellemes kisugárzása volt. És hát, hát ez... ez Egyrészt nagyon tanulságos volt egy fia, mindezzel évvel két akkor történt, hát a hívei azok kijöttek, nagyon jól öltözött, jó arcú, jó érzésű fiatalok, főleg, meg középkorúak is, akik hölgyek uh, és fiúk, lányok egyaránt, és uh, jó érzés volt az, hogy, hogy milyen komolyan veszik a... A lelki kutatást ezek a, a, a, a ifják, akik éjjel kettőkor kijöttek a jelzőtére csak azért, hogy egy pillanat, pillanatra láthassák a mesterüket, áthathassanak neki egy virágfizélt, és hát beszélni nem is tudtak vele, csak egy pillanatra láthatták, és hát ez nagy hatással volt rám. És nem azt mondom, hogy én egy ilyen misszióban szeretnék szerzetes lenni, ahol, ahol tényleg ilyen óriási a de az előítéleteim amik a nagy missziók iránt voltak, és az ilyen sztárolt tanítók iránt voltak, azt hiszem, hogy, hogy, hogy egy picit, picit szerte oszlottak. Kedves Zoli, Igen? két hét múlva ismét fogsz jelentkezni. Tudod-e, hogy honnám? Hát valahonnan most innen uh, Orissa fele fogunk menni. A tervek szerint Orisszában töltünk egy 5 napot, és mire odaérünk, el fog múlni szintén 5-6 nap, mert megállunk Közép-India legfontosabb, legizgalmasabb helyein. És uh, utána pedig Bengát terveztük. Na most közép india a, a hírek szerint most hotelban van egy tévé, és ezt bekapcsoltam, és a Közép-Indiában ahova mi mi most indulunk innen Bombay-ből, ott kolera járványt mondanak, akkor utána megyünk föl Bengálba, Orisszából, ott meg hatalmas árvizek vannak, aztán pedig Darcininkben megyünk, Siligurin keresztül, siligurin meg óriási tüntetések vannak, ilyen, ö, hát véres tüntetések. Akkor mondhatjuk azt is, hogy valahol az úton leszel, de egyáltalán nem biztos, hogy ott, ahol tervezed pontosan ezt akartam mondani, hogy, hogy nem tudom, hogy honnan fogok jelentkezni két hét múlva. Hát, szerintem Indiáról. Elbúcsúzunk tőled, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál, és igyekszünk olyan ügyesen szervezni, hogy megint sikerüljön veled beszélni. Minden jót, további jó utazást! Köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlök minden magyar embert! ara ara harom már, hogy ma egy nemzetközi, a Jörvéda konferencia és szakkiállítás van Budapesten, a Stefánia palotában, ami a Stefániakörúton van, 9 órakor indult, és egészen este 6-ig tart, ami nagyon fontos, hogy rendkívül sok előadó van jelen, orvosok, gyógyszerészek, és állatorvosok is, Indiából nagyon komoly szakemberek és a környező országból és Európából tartanak előadást és panelbeszélgetéseket. Nem sokára egy telefonbeszélgetést fognak hallani Rész Istvánnal, aki ennek a rendezvénynek a szervezője. Annyit szeretnék még előtt elmondani, hogy ez a rendezvény ingyenes, és nyugodtan elmehetnek oda, bekapcsolódhatnak, meghallgathatják az előadásokat. Hallgassuk akkor a telefonnál Rics István. A telefonnál Rics István doktor, a magyar ayurvéd a gyógyászati alapítvány vezetője, aki a nemzetközi ayurvéd a gyógyászati konferenci és szakkiállításnak talán a főszervezője az nagy nagykövetséggel együtt. Ilyen kiállítás Magyarországon még soha nem volt. Ez így van, uh, tulajdonképpen 17 évi előkészület után, tehát 1990-től Mostanáig kellett arra várni, hogy sikerüljön az európai, amerikai allopatikus orvosokat és a több ezer éve praktizáló ajürvédikus orvosokat egy városba, a fővárosunkba, Budapestre összehozni, hogy találkozzanak egymással és vélemény cseréljenek az egészségről. Ez a konferencia elsősorban inkább szakmai éppen ezért, vagy pedig nyitott a közönség számára? Ez elsősorban szakmai, azonban nagyon széles kört ölel át, mivel az ajurvéda mind ilyen, azt jelenti, ez egy sanskrit szó, az élet tudománya, több mint ötezer éve működik, és nem csak az emberek egészségének megőrzését, hanem az állatoknak is, a haszonállatoknak és a kedvenceknek az egészségét is őrzi ez az ősi tudomány, orvostudomány, amely egyébként a világon két milliárd ember gyógyít manapság is ezért olyan embereket hívtunk, mert humán orvosok, gyógyszerészek orvostanhallgatók, állatorvosok kórházi nővérek és wellness szállodák praktizálói akik tulajdonképpen alkalmazzák az airvédát a szállodáikba és nagyon fontos arra koncentrálnunk, hogy a magyar gyógyvizek és az airvéd a a milyen fontos esemény és ugyancsak a kereskedőket, akik ezzel a témával foglalkoznak hogy jobban megismerjék az a lényegét. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon az ajúrvéda kérdése még mindig a gyerekcipőjét tapossa, és hosszú ideig tulajdonképpen az ilyen megtűrt vagy éppen a tiltott kategóriába tartozó volt, nem is annyira politika, mint inkább az orvos szakma oldaláról. Hát tulajdonképpen ez így igaz, azonban nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Hippokratész is egy Csaraka nevű indiaitól tanult, és a 8. században pontosabban a 7. század végén Harun Árásit Bagdadi Kalifa Indiából hozatott be Ayurvéda orvosokat, családostól letelepítette őket, egy részük kórházakban dolgozott, másik részük egyetemeken tanított. Tehát az európai orvoslás, amely tulajdonképpen a görögből és az arab gyógyászatból ered, mind a kettő Ajurvéda gyökerekkel rendelkezik és ezért óriási a jelentősége. Hogy csak egy hasonlatot mondjak itt el önöknek, a bakféle virágterápiát, ami legújabb kori gyógyászati rendszer, ezt is ismerik, ugye a bak, egy angol orvos, ő, egy német orvostól, Heinemantól tanult, akit ugye a homeopátia atyának nevezünk. A Heinemant tól tanult, egy középkori svájci orvostól. Paracelsus Hippokratésztől tanult, a görög orvostól. De amikor megtudta, hogy ő Csarakától tanult, az Ayurvédát tanulta, akkor ő is elment Indiába, és közvetlenül tanulmányozta a Csaraka számhitát, az ősi könyvet, és a Susruta számhitát. De ha visszagondolunk, hogy Csaraka is kitől tanult, ő még háromezer évvel korábbi orvostól, dhanvantari -tól tanult, és Danvantari pedig még 2000 évvel korábbi asvani kumároktól. Tehát gyakorlatilag mindegy 7000 évre megyünk vissza, komplex holisztikus gyógyászati rendszer, sebészet, fülorgégészet, belgyógyászat, tehát gyakorlatilag amit az indiaiak annak idején használtak, azt egy az egybe átvették Európában is, és mind a három nagy rendszernek, tehát az indiaiinak, a legrégebbinek, ami több mint 5000 éves, a kínainak, ami Körülbelül 2000-2500 éves, és most is két milliárd ember gyógyítanak ezzel a módszerrel, és az úgynevezett allopatikus orvoslás, az európai-amerikai, még szintén körülbelül 2 milliárd ember gyógyít. Ez a nagy három gyógyászati rendszer volt 2000 évvel ezelőtt, és ez hasonló, és most is ugyanez van, és a mi feladatunk az, hogy hidat képezzünk az ősi indiai ajurvédikus gyógyászat és az európai-amerikai allopátia között. Azt hiszem, hogy ez egy, azért is nagyon fontos kérdés, mert az ajúrvédált nagyon sokan a természetgyógyászat és az ilyen amatőr, öngyógyító módszerek közé sorolják, már pedig a múltja alapján a hivatalos gyógyászatnak a legősibb formája. Hát óriási hát, hiányosságokat kell pótolnunk, sajnos még Európában, mert egyrészt a kínai, Orvoslást is az akupunktúrával azonosítják, ami egyébként indiai eredetű, és a Csaragaszábítában van először leírva, és 108 marma pontot sorolnak föl. Másrészt pedig ugye a kínai körülbelül 30 éve úgy, ahogy, de valamilyen szinten polgárjogot nyert Magyarországon, az ajurvédát viszont 1990-ben a Garudatét KFT vezette be Magyarországra, és a legelső termékek, a Silajsit, a Naturker és a Dabur, Balzsam is ezek a termékek 3-5 ezer éves termékek, produktumok, és óriási a jelentőségük, és így Magyarországnak lehetősége volt nem elméletet mondani, hanem a gyakorlatba kipróbálni, hogy az Indiában több ezer éve működő, 23 ezer receptúra alapján készülő termékek legjobbai, hogy ezek hogyan működnek Európában. Magyarországon. Ez a konferencia, ami most folyik, rendkívül uh, izgalmas témákat is uh, ölel át, és nagyon gazdag uh, előadó kört uh, szólít meg. Rengetegen jönnek Indiából, de nagyon sokan jönnek a listát nézegetve, látom a környező országokból, ahol úgy néz ki, hogy, hogy messze előttünk tartanak már. Igen, ez így igaz. Az Egyesült Államokban már az 1920-as években, tehát közel 100 éve hozzáfogtak ehhez a témához, mivel látták azokat az ősi elveket, egészségügyi elveket, amelyeket az ajurvéd használ, azok örök érvényűek, mert a természettel szimbiózisban lévő emberre vonatkoznak. Az európai országokban körülbelül 30-40 éve, tehát körülbelül az 50-es évek 50-es évek környékén fedezték fel ennek az óriási jelentőségét, annyira, hogy a WHO, ugye az Egészségügyi Világszervezet, az egészség fogalmát is az ajurvédából vett, tehát azaz a csaraka szamhitából, amelyik azt jelenti, hogy egy egészséges ember akkor tekinthető ennek, hogyha testileg, szellemileg, lelkileg, és hozzátették most a WHO-sok, és szociálisan is egyensúlyban van. Ennek óriási a jelentősége, és mivel a világ minden országában ez egy elfogadott alternatív gyógyászati rendszer, vagy hát mondhatnánk azt, hogy kiegészítő rendszer esetenként, Magyarországon is az orvosok egyre nagyobb figyelmet fordítanak erre, és noha itt még nem tanítják Magyarországon már is hat diplomamunka diploma munka született 2003-ban az első doktor, Megyeri Dóra, állatorvos készítette Baronfikkal kapcsolatos témában és most az idén pedig Hódi Virág az első Szemelvejsz Orvoszorományi Egyetemen végzett gyógyszerész, az első a magyar történelemben, aki munkát természetesen kiváló jeles eredménnyel készítettel. Ezen kívül még négy másik is van, amelyek közül kettő az ajurvéda és a magyar gyógyfürdők szimbiózisát taglalja és értékeli. Lehet azt mondani, hogy az ajurvéda fajta alternatívát ad, ami megőrzi a természetes gyógyítás iránti ö, igényt, illetve pontosabban eltéríti a, a túlgyógyszerezéstől, hát tulajdonképpen szenvedő embernek, betegembernek a, a, a hagyományosnak nevezett gyógyítását egy, egy jó irányba. Igen, pontosan erről van szó. Ha lehet megemlíteném a három nagy gyógyászati rendszer erényeit, a kezdeném az indiaival, ugye, az egészség megőrzése az könnyebb, mint a betegségek gyógyítása, és ezért egészség megőrzésben és utókezelésben, rehabilitációban utolérhetetlen az ajurvéda ma is. Ezen kívül, mivel 7000 gyógynövényt alkalmaznak, ezek különféle kombinációt, ezért a gyógyszergyártásban és a gyógyszerek előállításában is a legjobb a világon, a beleértve azt is, hogy ezek a szintetikus vegyi anyagok, vegyi gyógyszerek, amelyeket Európai Amerikai Országokban előállítanak, szintén ők is tudják előállítani, azonban a gyógynövényeknek sokkal kevesebb a mellékhatása, ha egyáltalán van, mint a szintetikus vegyi anyagoknak. A másik ugye a kínaiak, mindegy kétezer éve, gyakorolják, ők a fizikoterápiában a legjobbak a világon. 2000 éve is az volt, és most is ők a legjobbak. Az európai, amerikai rendkívül jó a diagnosztikában, rendkívül magas szinten van a sebészetben, és a szintetikus gyógyszerek előállításában is világ első az óriási errefordított kutatások alapján. Tehát azt gondoljuk, hogy ezeknek a Tudásoknak a megszerzése, tehát a tudás két harmada, egyik Indiába, másik Kínába van, ezeknek a megszerzése lehetővé fogja tenni, hogy a következő magyar Nobel-díjas egy magyar orvos vagy gyógyszerész lesz, aki ezt a kettőt egyesíteni fogja. Lehet-e azt gondolnunk, hogy ez a konferencia, különösen azért, mert az indi nagykövetség tulajdonképpen teljes hogy mondjam, a mellé állt, sőt, szervezőjévé is vált ennek a konferenciának. Ez, ez, hogy mondjam, államközi szinten is elő fogja segíteni azt, hogy ez hivatalos gyógyászati ág legyen Magyarországon, és talán elkezdjék oktatni az egyetemeken is. Igen, hát ha visszagondolunk, az ajörvédával legelőször írott emléket 1879-ben az első magyar gyógyszerkönyvbe, Balok Kálmán által összeállított gyógyszerkönyvbe találtunk egy oldalt. 1931-ben dr. Baktai Ervin, aki Indiáról írt, az már hat oldalt írt az ajurvédáról. Így 1990-ben gyakorlatilag nekünk nem kellett más tenni, mint idehoztuk ezeket a termékeket, és összeállítottunk egy 30 éves programot, amely 2020-ig terjedően 10-10 éves dekádonként meghatározza azokat a feladatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy új gyógyászati rendszer Magyarországon is érvényesülhessen. Ezért 1996-ban létrejött a magyar A gyógyászati alapítvány, amelyiknek a tudás idehozatala a feladatot. Összesen ennyi. 97-ben a 40-es kormányrendelet értelmében Magyarországon az ajurvéd hivatalos gyógyászati móddá vált, és lehet tanítani, lehet gyakorolni, ha lett volna orvos, vagy lett volna tanár, aki ezt tanította volna. 2001-ben a Magyar-Indiai Egészségügyi Megállapodás tizedik pontja az ajurvédáról szól. 2003-ban megnyílt az ajurvéd Orvosi Könyvtár, az alapítvány szervezésébe, amelyik az Országos Szécsényi Könyvtár különleges könyvtára több mint 350 ókori és modern ajurvéda könyvekkel, sanskrit, angol és más idegen nyelveken magyarul is van természetesen. 2007-ig kellett arra várni, hogy a Magyar-Indiai Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén, amit elhibe volt ez év januárjában, hogy a erőművek és a gépkocsi alkatrészek a mezőgazdaság mellett az ajurvéda is fő témaként szerepelt, óriási érdeklődés mind indiai, mind magyar részről, és ez a konferencia, amely most van megrendezve Magyarországon, ez tulajdonképpen 17 év munka után az első, azaz az előkészítő periódusnak a lezárását jelenti, és ezután következik egy következő 15-17 éves szakasz, ami a konszolidáció, és további 17-20 év kell ahhoz, hogy ez normálisan működjön közösen a Magyarországon is, és Európában is hát a fő gyógyászati rendszer az allopátia mellett. Azt gondoljuk, hogy ez a kormány szinte emelt, és most, hogy a miniszter, államminiszter, union miniszter is itt van Magyarországon, és a magyar felső egészségügyjel tárgyalnak, nem csak erről, hanem sok más egyéb témáról is. Ennek óriási történelmi jelentősége van, és azt gondoljuk, hogy a Debreceni Egyetem, amely elkezdi az Ayrvéda gyógyi ajurvéda oktatásának postgraduális képzését, ami 3-4 éves periódus jelent egy végzett ö, alopatikus orvosnak. Ez indiai Ennek professzorokkal? Igen, indiai professzorokkal angol nyelven, mert jelenleg még nincsenek, jelenleg még nincsenek magyar nyelvű ö, ilyen orvosi színvonalú ö, könyvek. Azonban idehívtuk a világ leghíresebb professzorát R.H. Szinget, a Benareszi hindú ajurvéda Orvosi Egyetemről. Ez a világhíres professzor a Kolumbia Egyetemen Olaszországban, Németországban, Angliában tanít, és hát 32 könyvet írt az ajurvédáról, amelyek természetesen a Charaka számhita, a Susruta számhita és az Atarva Véda tudásán alapulnak, amelyek időszámításunk előtti harmadik, második és első évezredben írottak. A mai konferencia egészen este hatig tart, tehát tulajdonképpen ha valaki most kedvet kap nyugodtan elmehet, ugye ez nyitott, tehát nem kell előzetesen ö, ö, Igen. Igen, ez jelentkezni, van, vagy a belépés ingyenes, Igen. csak regisztráltatni kell az illetőnek magát, és 9-től 18 óráig tart 18 órakor Somi Panni aki egy kulturális indiai ősi táncot fog bemutatni, utána pedig az ott jelenlévő hát közönség részére, több száz személy részére egy vacsora meghíváson vehetnek részt, akik megjelennek ezen a konferencián. Köszönjük szépen! Dr. Rész Istvánt hallották, a Magyar Ajurvéda Gyógyászati Alapítványnak a vezetőjét, aki ennek a Nemzetközi Ajurvéda konferenciának és kiállításnak a egyik fő szervezője. Köszönjük szépen! Minden jót kívánunk, és a hallgatóinknak pedig az, hogy igenis érdemes kinézni még ma a Stefánia palottába, és meglátogatni ezt a konferenciát. Köszönöm szépen a lehetőséget. Minden jót kívánunk. Minden jót. az India Hangi Géza vagyok. Itt ül már velem beszélgető társam, Geres Gábor, aki fiatal ember, és ha szabad valamivel jellemeznem, két dolog nagyon lényeges. Az egyik, hogy ő egy aktív állatvédő és környezetvédő. Komoly önkéntes munkát is vállal ezzel kapcsolatban. A másik pedig, hogy az életét a jóga, a joga meditáció alapvetően meghatározza, fontos részt képez az életében, és azért ültünk ma le, hogy egy olyan kérdésről beszélgessünk, ami nagyon fontos és aktuális, ez pedig az állatvédelem, és az ehhez kapcsolódó magatartásforma, vagy hozzáállás, amit ahimszának, vagy pedig erőszak nélküliségnek hívhatunk. Én egy pár személyes dolgot szeretnék először is, hogy... hogy egy ilyen aktív embernek látom, először is van egy kritikál messz nevű ö, ö, trik volt, ami azt jelenti, hogy te biciklis vagy, és egyébként biciklivel is érkezett a stúdióba, a város másik feléről, hogy te ezt komolyan gondolod, hogy azt, amit, ö, amiről beszélünk, hogy az ember éljen másképp, és védje meg az állatokat, ezt ö, ha komolyan gondolod, ez az életedben milyen fajta mondjuk eltérést jelent egy, hát mondjuk, hogy egy átlagos fiatal emberi képest? Hát először is üdvözlöm a kedves hallgatókat. <gül> hát talán annyiba más, hogy én nem járok úgymond, hát járok én is szórakozni, csak nem olyan helyekre, meg nem olyan gyakran, és mondjuk elég sok, sok időt elvisz, de még így is marad az ideje az embernek mindenfélére. Igazából olyan nagy változás nincs. Jobban érzem magam. Azon Mert mondható a, mondhatni azt, hogy úgy, úgymond nem voltál állatvédő és környezetvédő? Hát állatvédő végül is voltam, csak nem olyan formában, mm. meg nem olyan intenzitással, meg környe, hát környezetre nem annyira figyeltem oda, csak aztán valami így úgymond bepattant, és akkor így, így szépen lassan így elindult egy folyamat. Lehet azt mondani, hogy a, a, ennek az életvédő magatartásnak ö, a hátterében nagyon ott van a hindu gondolkodás? Hát valószínűleg ott van. Ö, leginkább talán a talán az, hogy mindannyian felelősek vagyunk a bolygó és, és a rajta élők jövőjéért. Leginkább talán ez. Majd ez az ahimszá. Talánként maga azt mondjuk, hogy állatvédelem akkor azt is mondhatunk, hogy egyfőte erőszakmentes életmód? Hát az eims az nagyon fontos dolog, bár a mai világban ezt nagyon nehéz megvalósítani. Én inkább úgy mondanám, hogy mm, tehát minél kevesebb erőszakot alkalmazunk, mert, mert ahogy mi élünk, a sajnos erőszakkal jár, ezt, ezt be kell ismerni. És már, már eltávolodtunk annyira a természettől, hogy, hogy egyszerűen erőszak nélkül éljünk, azt már nem lehet megvalósítani, de minél kisebbre a csökken, csak azt, azt meg tudjuk tenni. Hogyha így ilyen lapon gondolkozol, mint a hinduk, akkor, hogy mondjam csak, tehát meddig lehet ebben elmenni? Hogy vajon mi számít erőszaknak? Amikor pedig a gondolok, akik, akik hát ma már azért szerintem inkább jelképesen, de annak idején egy ilyen kötött raktak a szájuk elé, mint a sebészek, azért, hogy ne repüljenek be az állatok, és véletlenül nyeljenek egy muslicát, és egy ilyen kis az utat maguk előtt, hogy ne lépjenek Igen, a Igen, uh, én, én jónak tartom ezt is, tehát ők, ők nagyon odafigyelnek erre. Uh, ez, ez feltétlenül hozzá tartozik a, az elhimpcához, <kül> és Szerintem nekünk is oda kell figyelni, még, még akár egy apró bogára is, mert ő is egy ugyanolyan élő mint mi. Mi van ennek a hátterébe? Azért az európai ember azért úgy gondolja, hogy az állat az állat, az ember az meg ember. Hát Az ember az egy az a, az a lelkes lény, az állat az meg hát egy ösztönös valami, ami inkább a gép kategóriája egy picit... Lehet, hogy ösztönös, de ugyanúgy éreznek az állatok is, mint az emberek, ugyanúgy fáj nekik is minden, mint nekünk, és az emberek azt felejtik el, hogy nem ők vannak a középpontba. pedig ők, ők magukat helyezik itt nyugaton a középpontba. keleten viszont éppen, hogy mindig másokat helyeznek, és, és ez a, úgymond a legnagyobb probléma, hogy, hogy az emberek azt hiszik, hogy ők mindenkinél előrébb vannak. Ezt meg lehet nézni bárhol, hogy hogyan működnek itt a dolgok, mindig, mindig magukat helyezik így előtérbe, És az állatok, meg a többi ember esetleg a háttérbe szorul emiatt. A, szerinted hol vannak azok a kritikus pontok az állatvédelemben, amit mondjuk így egy kicsit fölvértezve a, a védák üzenetével azt mondanád, hogy ezen változtatni kéne? Hát például gondolok arra, hogy mondjuk, például van azért egy törvény, nagyon mondjuk mm -hmm. például gondoskodik arra, hogy mondjuk a vágó állatokat, nem tudom én, kíméletesen szállítsák, meg mit tudom mm -hmm. én. Hát meg talán... Nem a kutyát, és egy csomó... Talán ezek az erkölcsi alapok, ami, ami Indiában megvan. Ö, Indiában még, ha jól tudom, még a húsevők sem esznek tehenet, mert ott szent állatnak számít, és... Itt, itt meg nincsenek ilyen erkölcsi alapok, amik, amik uh, előre vetítenék, Na, hogy... Kább úgy mondhatnánk, nem is erkölcsi kérdés. Tehát igen. Nem is merül föl, hogy ez Igen, igen, Úgyhogy erkölcsi, erkölcsi kérdésen. Tehát mm. ez talán az, ami hiányzik, ez az erkölcsi hozzáállás mm. az állatokhoz. Te, te dolgozol a fauna együtt e, e, Egyesület. egy, egyesülettel. <gül> Mi az, ami, amit közvetlenül tudsz csinálni az állatokért? Hát a Fogló Egyesületnél leginkább ö, részt venni ilyen rendezvényeken, szórólapozni, aláírás gyűjteni. Most van egy tojó ott fotókat gyűjtünk. Úgyhogy kampány. Tojótyúk <gül> kampány. Ez a ketreces tojótyúkok védelmében. 2012-től elvileg megszűnik a hagyományos ketreces tartás. Ez egy európai irányelv, egy jogszabály már született 99-ben és 2012-től megszüntetik. De mi azt szeretnénk, hogy ne csak a hagyományos ketrecet, hanem bármilyen ketrecet, az ilyen kis ketrecebek való tartást, azt szüntessék meg, és ezért, ezért kampányunk, Ez nyugat-európában már nagyon ö, nagy kampányok vannak, meg nagyon előre haladott, itthon még, még csak most kezdődik. És mekkora a, az igény arra, hogy mondjuk az egész tojó kérdést úgymond megszüntessék magyarul egyáltalán a tenyészenek vágó állatokat? Hát. hát az, attól nagyon messze vagyunk. Sajnos én ezért is vállaltam el, hogy a faunának segítek, mert azt, azt azért látni kell, hogy az emberek nem mondanak rá szívesen a, a húsról, a tojásról. Úgyhogy, ha másképp nem, akkor, akkor csak a szenvedését az állatoknak. Hogyha másképp nem megy. Már az is szerintem egy előrelépés, hogyha valamennyire kevesebbet szenvednek mm. az állatok. Mondjuk, hogy te hozhatnál egy ilyen állatvédő törvényt. Én <gül> <gül> gondolom, nem viszont népszerű lenne a törvényen, de miket vennél még bele? Hát én szívem szerint azt venném bele, hogy hát először is, Semmilyen ketreces tartást nem támogatnék, tehát csak a szabad tartást. Uh -huh. Bármilyen, bármilyen hústérke, tehát húsállat, vagy tojó, vagy pedig tej, tej adó, tejet adó állatok tekintetében is csak szabad szabadtartás, semmilyen gyógyszeres kezelés, a legjobb takarmányok. És hát a levágás, hogyha, ha nagyon muszáj lenne, én azt se támogatnám, de. Hát akkor a legkegyesebb módszerre, tehát nem tudom, altatás, vagy nem tudom, melyik a legjobb. Van-e arra nézve valamilyen információ, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan hat az emberre az, hogy kegyetlenül bánik az állatta. Esetleg pszikailag, vagy nem tudom, érzelmi oldalról befolyásolja? Mármint, hogy az ember kegyetlenkezik a... Igen. Ugye ez, egy, ez láthatója az, hogy visszajött. Néhányan azt mondják, hogy igen. De hát valamikor gondolom, hogy az állatvédők jártasabbak. Valamikor visszajött, tehát ez mindenkinek visszajön. Tehát mit De tudom. Én. Is. Arra gondolok például, hogy, hogy... És ez kicsit már inkább a karma, meg a izé felé akarok kérdezni, hogy a, mondjuk észre lehet-e venni olyat, hogy mondjuk egy társadalom mondjuk eltűr egy olyan dolgot, hogy a háttérben, mit tudom én, mondjuk a csirkéket, hogy te és vágják le, hogy ez valahol adott esetben megjelenik-e a társadalomban, mint egyfajta mentális tehertétel? Hát úgy, úgy talán nem, tehát látszólag nem jelenik meg, de lehet, hogy hatással van egy népnek a, a történelmére esetleg. Tehát a nép a, a országnak a karmája is van, tehát minden országnak ugye van külön karmája is. Lehet, hogy hát valószínűleg hatással van egy népnek az adott helyzetére. Te hogy képzeled el a világot? Legyen most egy kicsit személyes a dolog, mert valaki állatvédő, akkor ez egy, az szerintem valamit akar a világtól, ha egyszerű a gyűjtögetsz. És... Hát, a legjobb az lenne, ha békében élnénk a természettel és az állatokkal. Nem bántanánk őket, nem vágnánk le őket. Lényegében ennyi. És egy pici zenét hallgatunk, és utána folytassuk a beszélgetés galeria Gáborral. Meditációt hallottunk, Keres Gáborról beszélgetek. A témánk az állatvédelem, mivel hogy az te életedben az állatvédelem jelenti a tevékenységednek az egyik fő oldalát, és az Ahimszá. Mivel hogy tulajdonképpen azért a szemléleted egy ilyen, mondhatni, hogy hindu szemlélettel rendelkezel, tehát egy magyarországi hindu vagy, legalábbis az indéjek biztosan elfogadnának annak. Még ha magad nem is foglalkozol ilyen meghatározásokkal. Nagyon röviden említettük azt, hogy van létezik ez a fogalom, hogy erőszakmentesség. Tulajdonképpen ez, ez milyen mélységű. Én nem mondjuk a gyanokat említettem, de az egy nagyon külső dolog, hogy valaki mondjuk védekezik, hogy ne lépjen a hangya fejére. Ezt tulajdonképpen hol kezdődhet, és meddig tart? Hát az ahimsa az leginkább a gondolatoknál kezdődik. Tehát amit gondolunk, és amit, leginkább amit gondolunk, de amit beszélünk is, az is lehet erőszak. És minden erőszak a gondolatoknál kezdődik. Tehát amit, amit így elgondolunk, az, az meg is valósul általában. És ezért is fontos, hogy hogyan gondolkodunk, hogy hogyan állunk az emberekhez, az állatokhoz, mm. mindenhez a környezethez. A meditáció ebben segít, hogy ez a gondolkodás irányt váltson? Mindenféleképpen tud segíteni. Hát magam példájából okulva is azt tudom mondani, hogy nagyon, nagyon sokat tud változni az ember, le tud higgadni, tud bizonyos helyzetekben már úgy gondolkodni, hogy hogy végig gondolja a dolgokat, de hát ez egy hosszú folyamat, az, az nem megy egyik napról a másikról. Ha mondjuk én semmit nem hallottam, nem hallottam még erről az Zahim száról, akkor hogyan próbálnál engem e, hát nem tudom, hogy meggyőzni, nem tudom, hogy hagynál, mert magam mondjuk rossz partner lennék, de hogy de, de mondjuk engem nem kell meggyőzni, de egyébként rossz partner vagyok az ilyesmivel, de mit mondnál, hogy Hol, hol kezdjem, és meddig érdemes ezt elvinni? Hát mindenkinek a saját lehetősége ez mértem érdemes elmenni, mert mindenkinek mások a körülményei másképp él, másképp tehát minden ez, minden, ez személyes végül is, ez mindenkinek más de amit tudunk azt szerintem tegyük meg, már pedig az emberek sokat tudnának tenni, csak, csak lusták hozzá, de mindenféleképpen a, meg kéne tenni azt, amit mi megtudunk, hogy minél kevesebb szenvedés legyen a világban. Konkrétan? Konkrétan konkrétan például nem kéne hát most nagyon sok mindent tudnék mondani, Eljöttem. nem kéne autóval járni például, lehet csak nem, nem úgy, hogy mondjuk kénye, a mi kényelmünk miatt, mert vannak sokan, akiknek erre szükségük van mondjuk dolgozik autóval vagy messziről jár de nagyon sokan csak kényelemből völnek be az autóba, vagy a húsevést is lehetne csökkenteni, vagy hát nagyon sok mindenre oda lehetne figyelni, hogy hogyan bánunk másokkal, hogyan beszélünk másokkal. Tényleg... Legtöbbször a háborúra gondolnak, hogy hát az erőszakmétiség az, hogy mit tudom én, ne legyen háború de hát ez kevés valódi az, az ember. Ez kevés az bár már az is előrelépés lenne a mai világban, hogyha nem lennének háborúk, mm -hmm. de ez mind hozzátartozik ahhoz, hogy ö, miért vannak háborúk. Tehát ez, ez ezt így globálisan kell nézni, hogy a háborúk is azért vannak, mert már kicsiben is miért csináljuk a kis magunk háborúit. Például az öltözködésben. Például arra, arra gondolok, hogy ha valaki ezt nagyon a fejébe veszi, hogy az ahim száz szerint él, akkor például lehet, hogy elutasít mondjuk nem bőr én, cipőz vagy valamit, Ami azért elég nagy is nehézséget okoz magának, mondjuk Magyarországon. Hát igen, ezt, ez is hozzátartozik az MSZ, hogy uh, Indiában is hordanak bőrt, de ők csak olyan bőrt hordanak, ami elhalt el, uh, állatok, tehát természetesen meghalt állatok bőréből készül. Én mondjuk azt se nagyon hordanék, mert azért emlékeztet az állatról, de az, az még mindig, uh, mindig sokkal jobb, mint amit, ami ma van, hogy külön a, a bőrért ter, ter, ter, tenyésztik az állatokat. Uh -huh. Tehát vannak különböző bőrállatok, vannak húsállatok, vannak tojóállatok, és itt tovább. Sajnos. Ugyanígy bundát, hát az a, az a legborzalmasabb, hogy rengeteg helyen élve nyúzzák meg az állatokat. A, a bunda az, az egy borzalmas dolog, az tényleg csak a külsőségre megy, és nem is gondolnak bele az emberek, hogy mennyi szenvedéssel jár. Lehetne még akkor nert, bunda, bőr, lényegében ennyi az öltözködés Hát a, azért van még a gyapjú, az segy... Se gyapjú az miért nem jó? Hát azért ott ott ott is szenvednek a a bérkek amikor meg, meg... tehát a... Meg Igen, igen, igen, hát az az se annyira kellemes az nekik. Az hát igen, meg azért úgy elég, rosszul is, elég rosszul is vannak tartva Hogy ők is. Hogy mint ausztrál gyapjú, az cikk is lenne. Valamit, valamit hangoztam, ha hangoz, hogy valaki... Hát igen, mondta, nem tartják ő... túl jól őket Aha. sem. Hogy ott, ott nagyon kegyetlenül bánnak, állítólag a birke. Hát sok helyen bánnak De. rosszul, tehát a, igazából az, az nekik a lényeg, hogy minél nagyobb profitjuk legyen, és ezért az állatokra kevesebb pénz jut nyilvánvalóan, és rosszul tartják őket. A... Az állatnak van lelke, vagy nincs lelke. Ez nagyon sokáig kérdés volt Európában. Én azt hiszem, hogy a, a védikus jelensek egy teljesen egyértelmű válaszadnak adnak, hisz nem csak az állatnak, hanem a növénynek, és még más apró élőlénynek is. Növényeknek, fáknak, sőt, még az ásványoknak is van lelkük. Ugyanaz a lélek van más és más ruhában, vagy burkolatban. Ez szerinted jelent te, hogy olyan lehetőséget is, hogy ezekkel az élőlényekkel az ember kapcsolatot teremte maga módján? Szerintem, szerintem igen, mert ha mindannyian ugyanonnan jöttünk, már pedig a vélek mondják, akkor, akkor kell lennie egy közös egy kapcsolatnak, egy közös pontnak, és ez a közös pont által lehet egy kapcsolat is. Nagyon sok példát tudok elmondani, hogy hogyan kerültek emberek mellé állatok, de úgy, hogy nem az ember választja őket, hanem az állat, a kutya, vagy a macska odaszegődik az ember mellé. Vagy csak egy pillantás, amikor az ember belenéz a kutya szemébe, és a, lát valamit benne, vagy belenéz a másik ember szemébe, és lát valamit benne, mintha ismerős lenne neki az ember, pedig még soha nem is látta. Szóval ilyen, ilyen apróságok el tud képzelni, hogy ez a kapcsolat mondjuk egy növényel, <kül> mi állatvédelemről beszéltünk, a növények védelméről nem is beszéltünk, de mondjuk itt, itt kezd nagyon furcsává válni, mert mondjuk aki mezőgazdasággal foglalkozik, az olyan például az ahimszal kérdésében hol áll? Hiszen az mondjuk írtja a gyomot, és közben, mit tudom én, próbálja termelni a aborát, amit aztán levág, Jó, mondjuk azt akkor lehet levágni, de mondjuk ha levágja a káposztát, akkor az még nőtt volna, hogy, hogy van ez a kérdés? Hát igen, ez, ez már így kicsit nehézkes, ez már egy összbonyolultabb téma. A nagyüzemi gazdálkodás az mindenféleképpen erőszakos, én úgy gondolom. A, az ilyen ökológiai biotermesztés, meg a kis termelők, ahogy otthon a saját kis kertjükbe termelik, és aztán azt eladják, az már sokkal közelebb áll az Tehát azt én már úgy el tudom fogadni, és inkább én is ott vásárolok, mint hogy ilyen nagyüzemi, több száz, vagy több ezer kilométert utasztatott zöldséget növőt, gyümölcsöt vegyek. Te, gyerekkorodban a szüleid, hogy álltak-e ez a kérdéshez? Hogy, hogy mi is mi arra, hogy elkezdél foglalkozni? A családban nem volt ilyen példamutatás, úgymond. Így, így magamtól. Nem tudom, én, én ilyen voltam mindig is. Picit más voltam, de ez meg volt bennem mindig ez a, ez a jobbító szándék hogy valamit tegyek. Mert hogyha mindenki csak otthon ülne és várna, hogy jobb világ legyen, akkor nem történik semmi. Uh -huh. Folytatjuk az india hangját. Gerencs Gáborral beszélgetünk még egy néhány percig, erőszak nélküliségről és állatvédelemről. És tulajdonképpen ö, lehetne sok elméleti dolgot mondani, de igazából én arra vagyok kíváncsi, hogy a, az ember a saját életében, mondjuk te a saját életedben, hogyan próbálod ezt tudatosan alkalmazni. És ha tudsz nekem mondani, minél több példát, látni, annál boldogabb leszek. Hát én igyekszem odafigyelni, hogy minél, minél kisebb erő, úgymond erőszakot alkalmazzak. Odafigyelek például, hogy már ugye nem eszek se hús, se tojást. Tejterméket se nagyon fogyasztok, tehát az ilyen dobozos tejet, azt már régóta nem. Azt miért kerülöd? Hát mert. Azok a tehenek is szenvednek, akik, akik ö, ezeket a tejeket adják, ugye őket meg kell, hogy termékenyítsék, hogy tejet adjanak, és sajnos a kis bocikat le is vágják általában. Uh -huh. Tudod, ö, azt lehet mondani, hogy ha egyébként egészséges Mondott megmondott tej mögött tulajdonképpen ugyanúgy meghúzódik Igen. a véres erőszak, az elég szomorú. Igen, nagyon, sőt, sőt ők, ők még lehet, hogy többet is szenvednek, mert azok a tejet adó tehenek egész nap bent állnak egy csarnokban, napfényt soha nem látnak, zöldfővet soha nem látnak, tele nyomják antibiotikummal, hormonokkal, mm. Ez mind, ez mind vissza is kerül a tejbe, tehát nem Akkor is egészséges. ezért az, a tejérzékenység egyre inkább népbetegségként jelent. Ö, az nem csak amiatt van, az a sok sok egészségtelen étel miatt van, amit a készételként megvesznek a boltba, de hozzájárul az is. De ez benne van az is, hogy ugye a hús is tele van mindenféle ilyen maradványokkal, meg a tojás is, ezek így összeadódnak, és, és ezért van a legtöbb allergiája is. Szóval én, én igyekszem odafigyelni, uh, hogyha tejet akarok inni, akkor inkább ilyen növényi tejet veszek. Nekem már nincs különbség a kettő között. Uh, igyekszem környezetbarát tisztító szereket használni, például egy mosópor helyett már régóta mosódiót használok, lehet kapni mm. ilyen indiai mosódiót amellé lehet ilyen folteltávolító sót is kapni, ezek nagyon jó páros, nagyon jól tisztítja a ruhát, és, és természetesen... nem színeket nem, nem rontja Már A reklámokban mindig az van, hogy a, színe, nem, a színek... Nem, nem. Ugyanúgy megmaradnak a színek, uh -huh. nekem ugyanolyanak a ruháim, pedig már több mint egy éve mosok így, és nagyon meg vagyok elégedve velem. se használok, akkor inkább illóolajat csepegtetek a mosógépbe, nem használok már ilyen, ilyen, ilyen, ilyen tisztító, tisztálkodó szereket, olyanokat, amik, amik tudom, hogy állatokon tesztelnek, mert hmm. rengeteget állatokon tesztelnek, meg károsítják a környezetet is, visszajutnak az ivóvízbe is, <tos> Készkrémtől kezdve minden fokkrémen át, mosópor, minden ilyen, ilyet próbálok kerülni, ami, ami nem tiszta. Lehet kapni nagyon jó ayurvédikus fogkrémet is, én azt használok már például tisztítószernek vannak ilyen ecetes tisztítók, azok is nagyon jól működnek. Odafigyelek a, akkor a tej, tejfogyasztásra, mint mondtam, és igyekszem odafigyelni minden jobban. Igyekszem kis termelőktől venni a zöldséget, gyümölcsöt, meg, meg esetleg biót, a, az ilyen alap, alapanyagokat is, hogyha főzök, akkor, akkor ott is a biót részesítem előnyben, mert az jó nekem is, meg jó a környezetnek is. Ö, mint mondtam már, bic, mint mondtad már, picigribájárok, uh -huh. tömegközlekedést hát ritkán, de használom de minél kevesebbszer. Általában gyorsabban oda érek biciklivel az adott helyre, mint, mint BKV-val, vagy hát igen, BKV-val. Autóm nem volt, de nem is lesz már, úgy, úgy érzem. Lényegében. És hogy adod meg az emberi kapcsolatokban ezt a kérdést? mert az a legkritikusan. Már találkoztam olyan, aki mondjuk nagyon komoly vegetariánus, meg bioember, de annyira érzékeny és annyira durva volt másokhoz, hogy, hogy hát az ember elgondolkozott, hogy valahogy ez, ez, ez hát igen, nem, az a, még... nem, nem elfolytása az egész, mm -hmm. hogy megszorítja a dolgokat az egyik oldalon, és a másik oldalon meg mm -hmm. aztán kijön belőle. Hát elég. ez még szerszerzelékig nekem se sikerült megoldani, mert ezt már elmondtam, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, de én régen teljesen másmilyen voltam, tehát mindenért aggódtam, ideges voltam, nem voltam annyira kedves, hogy nem mindig voltam kedves, de most már egyre inkább azért remélem sikerül ezt így megvalósítani, már aggódás az egyre kevesebb, kevesebb szerval, van, mert tudom, hogy, hogy minden úgy van jól, ahogy van, tehát ami történik, azt mi magunk okozzuk magunknak, és uh, úgyis utána minden megoldódik, ezek csak ilyen átmeneti gondok, amik a, amik, amikkel szembesülnek az emberek, és az emberi kapcsolatokban meg igyekszem Igyekszem pozitívan hozzáállni. Még hogyha nem is könnyű sokszor, de, de igyekszem ezt így megvalósítani. A meditáció az melyik részét erősíti a dolgoknak? Belső erőt ad, vagy látásmódot változtat, vagy mit tudom én, mi az, ami vallásos sát vagy nem tudom, mi, mi az a hatás, amit... Azt tudom, hogy néhányan azt gondolják, hogy elvarázsolja az embert de ezt nem nagyon tudják megmagyarázni, hogy milyen. Elvarázsolja, igen, ez egy jó szó végül is, de én azt tudom, hogy ö, saját tapasztalatból hogy, hogy hatalmas energiát ad, segít átlendülni a, a nehézségeken, meg a másokhoz való hozzáálláson is segít. Ö, ez, ez egy ilyen, olyan plusz erő amit, amit nem lehet így kifejteni igazán, ez összefügghet azzal, amit az előbb említettél, hogy, hogy az ember megtalálja az életének a fókuszát, egy isteni középpontot, és akkor ehhez kezdesz viszonyítani, és nem lehet, hogy ez válik tudatosságy ide után? Valószínűleg igen. Valószínűleg amikor elkezd az ember úgy istenben igazán hinni, tehát nem csak úgy agyi szinten, hanem, hanem lelki szinten is, akkor ilyen plusz erőket kap, és mindig, ilyen, mindig megkapja a segítséget ahhoz, hogy, hogy tovább lépjen, hogy tudjon tovább haladni az úton, és, egy, és fejlődjön. Egyébként innen, ha jól tudom, te vagy valami ételosztásra fogsz tovább lépni, ugye? Igen, igen, ezt egy kedves ismerősünk csinálja, egy vegetáriánus ételosztás, Két óra körül indulunk, és ott a környéken a hajléktalanokat meglátogatjuk egy olyan, 100-150 adagétát kiosztunk. És sűrűn lehet Hát most, most szerencsére sűrűn volt, mert rengeteg adomány gyűlt össze. Múlt héten ötször, ezen a héten négyszer volt esténként. Mm. És, és most. Ez, ez, a akkor csak ez egy magánkezdeményezést szólom. Igen, képpen. igen. Mm. igen. Ezt, mm az Lakatos Gyula kezdte el, uh -huh. ez az ő, ő érdeme, mi csak segítünk neki. Most lesz leves, szendvics, gyümölcs, süti, ilyen egész menő. És akkor a, a meglehetősen szerencsétlen sorsú találkoznak veletek, akik ilyen nyugodt búthaként odamentek, most csak egy kicsit ötten, hogy mondjam, élezem a különbséget, mesterskélten is nem okoz-e feszültséget bennük, hogy hát most tulajdonképpen hmm. mit akartok? Vagy és is mi, mi ez a kaja, ami Ki Kis feszültség nagyon ritkán szokott lenni, de akkor sem olyan, hogy hogy, hogy rengetán adnak. Akkor annyit mondanak, hogy nem kérek, vagy hmm. nincs rá szükségem, vannak olyanok elvétve, akik, akik nem kérnek belőle, de nagyon sokan nagyon szívesen fogadják, és nagyon, nagyon lelkesek, és nagyon hálásak. Volt egy vicces uh, sztori, hogy uh, múltkor mondtuk az egyik uh, hajléktalannak ott a leháltéren, hogy már folytán vannak az ilyen mianyagtálak, és, uh, és másnapra, vagy hát pár nap múlva már szerzett egy ilyen egész adagni tejfeles dobol. Igen. Hogy ők is közreműködnek. És mi az, amit a, az állatvédelemben most leginkább fogsz csinálni a következő időszakban? Hát most a Fauna egyesülettel ugyanúgy önkénteskedek, most van ez a tojótyúk kampány. Aztán aztán nem tudom, a merre vissza sors. Még így, még így nem tudom előre. Köszönjük szépen! A mai vendégünk Eres Gábor volt aki állatvédő és jogomeditációval is foglalkozik. Két hét múlva fogunk ismét jelentkezni az india hangjával. a Géza búcsúzik Önöktől. Minden jót kívánok. Köszönöm. Do do do do do